Тоді будьте ласкаві. Скажіть мені, чому ви поводитеся, наче запеклий пірат? Запитав лорд і додав. І я сподіваюся, що ви розумієте, які мають бути наслідки, і як суворо вам доведеться розплачуватися за сьогоднішні вчинки, за ту кров, яку ви так безглуздо пролили, а також за насильство над цією леді і мною. Я не вчинив над вами ніякого насильства, відповів адмірал, Посміхаючись, як тільки може посміхатись людина, в руках якої всі козирі Навпаки, я врятував вам життя Врятували нам життя? Лорду Джуліону аж дух забило І на якусь мить відібрало мову від такого нечуваного нахабства А що ви скажете про тих, що стали жертвами вашого нападу? Бог свідок, ви дорого за них заплатите Дон Мігель все ще посміхався. «Можливо», – сказав він, все можливо. А тим часом ваше життя обідиться дорого вам. Полковник Бішоп – людина з достатком. Та й ви, мілорде, безсумнівно, теж багатенькі. Я подумаю і визначу суму вашого викупу. Ви все-таки підлий, кровожерливий, запеклий пірат, як я й передбачав» спалахнув лорд Уейд. «І ви ще маєте на хабство називати себе адміралом військового флоту короля Іспанії? Побачимо, що скаже ваш король з цього приводу!» Посмішка на обличчі адмірала враз зникла. Гнів, що весь час розпирав душу пірата, нарешті знайшов вихід. Хіба ви не розумієте, – випали він, – що я роблю з англійськими єретиками з собаками те саме, що вони роблять з іспанцями!» Ви навіть богом прокляті грабіжники і бандити. Я досить чесна, щоб діяти відкрито від власного імені. Ви. Ви підступні тварюки. Нацьковуєте на нас своїх морганів, бладів, хакторпів, і знімаєте себе відповідальність за їхні вчинки. Як той пілат. Умиваєте руки. І він злобно засміявся. А зараз хай Іспанія буде пілатом. «Дозвольте їй зняти з себе відповідальність і перекласти її на мене, коли ваш посол з'явиться в Ескоріалі, щоб поскаржитись на піратські дії дона Мігеля де Спіноси». «Капітан Блад та інші не адмірали Англії», – сказав лорд Джуліан. «Хіба? Я не певен цього. Звідки мені знати? Звідки знати про це Іспанії?» «Ви ж усі брехуни, англійські єретики!» «Сер!» – аж захрипів від обурення Лорд Вейд, і очі його спалахнули. Зазвичкою він охопився за місце, де завжди висіла його шпага, але, зрозумівши марність цього жесту, знизав плечима і зневажливо усміхнувся. «Звичайно», – сказав він спокійно, – «це схоже на вас – ображати беззбройну людину і вашого бранця». Це так відповідає всьому тому, що я бачив і чув відносно честі іспанців. Кров ударила в обличчя адмірала, і він, почервонівши, замірився, щоб ударити у Айда, але стримався, можливо, під впливом щойно почутих слів, рвучко крутнувся і вийшов, нічого не сказавши.